А вона так хоче бути найкращою. І як не пнеться, як не тягне руку догори, все одно. Сідай, Новосельська, відмінно, Новосельська. Жодного разу Вітою не назвала. Вікторія намацала пучку в пальця лівої руки. Шрам. Слід невдалої спроби привернути увагу Марії Мирославівни і примусити пожаліти її, ще маленьку тоді дівчинку. Напередодні Тарас на перерві упав і забив коліну. Усі так схвилювалися, начебто він щодня не падав і через день не бив колін. Покликали фельдшера з медпункту. Поки він змащував Тарасове коліно йодом, Марія Мирославівна весь час тримала непосидючого хлопця за руку. Раз у раз дмухала на те коліно, аби йому не пекло, і умовляла як маленького. «Потерпи, Тарасику, зараз минеться». «Чого вона так із ним панькається?» Це ж він, Тарас, учора поклав цеглину до портфеля Марії Мирослав'юни. А потім з хлопчистками біг ззаду і насміхався. А вона ж бо дивувалася, чому цей портфель раптом став таким важким. Вікторія не стрималася. Марія Мирослав'юна, от ви його жалієте, а це Тарас вам учора цеглину до портфеля поклав і сміявся. Вчителька не відпустила Тарасової руки і суворо глянула на Вікторію. «Я знаю, знаю, Новосельська. Він наздогнав мене, витягнув цеглину і вибачився. Так було Тараса». Тарас знічено втупив очі в підлогу, забувши про коліно і про йод. Відтак підвів погляд на Віту. «Я беда в бантиках!» Наступного дня по дорозі до школи Віта забігла за ріг будинку, розплела коси, зняла банти, стріпнула кучерявим волоссям, відпорола від сукенки білі манжети і побігла до школи в перечутті змін. Тепер вона така, як усі. Вже на першому уроці Марія Мирославівна, поглянувши на кучері, що рясно вкрили спину дівчинки аж до пояса, зробила її зауваження. Новосельська, ти до школи прийшла чи в клуб на танці? Що це за зачіска? На перерві Віта, не подаючи знаку, що її ображено, заплела так, як волосся в косу. Її знову не похвалили. «Може, хоч пожаліють?» Вікторія навмисно сильніше натиснула на олівець. Грифель хрупнув і зламався. У пеналі лежало лезо. Саме для таких випадків. Вікторія стиснула міцніше зуби і приготувалася здійснити задумане. Олівець ніби випадково випав з її руки, і лезо уп'ялося в пучку. Закапала кров. От зараз. Зараз Марія Мирославівна підбіжить до неї. Візьме за руку, приголубить і скаже. Віточко, та яка ж ти незграбна. А вона, Віточка, заплаче від болю і розчулення і покличуть фельдшера, і він змастить її палець йодом, і всі упадатимуть навколо неї, співчуватимуть, жалітимуть. Та враз почувся вереск галинки-стрибалки, білявої, худючої і злющої-презлющої дівчинки, що сиділа поруч із Вікторією. Марія Мирославівно, Подивіться, що Новосельська наробила Вона мені весь зошит кров'ю виплямила Я бачила, вона це навмисно Новосельська, що ти знову виробляєш?